Capitolul 11. La curtea lui Ștefan cel Mare De jur împrejurul palatului se întindea, cât cuprindeai cu ochii, o grădină cu tot felul de flori, cu alei largi și foarte mulți copaci. Sispo o plimbă pe Mioara câtva timp pe aleile grădinii, apoi îi arătă un stejar falnic, tufos. Sub el se afla așezat jilțul domnesc și în jurul lui alte 13 jilțuri mai mici. Iată-ne așadar la curtea lui Ștefan cel Mare, Vestumioara o o Ispo. Noi am sosit aici, tocmai după vestita bătălie de la Lipnic, când Ștefan Vodă, cu oștile lui, a biruit pe în număr de cinci ori mai mare. Pe locul unde ne aflăm acum, domnitorul împreună cu boierii ține sfat împărțind dreptate tuturor supușilor săi de la vlădică până la opincă, după cum spun cărțile pe drept cuvânt. Dar când avea el timp să asculte păsurile poporului? întrebă mirată Mioara. Așa era obiceiul din bătrânele o Sispo, și Ștefan cel Mare îl respecta cu sfințenie, ba chiar era bucuros să facă dreptate celor necăjiți, celor umili mai ales. Îi plăcea să stea de vorbă cu poporul, să-i afle păsurile, necazurile, să ajute pe cei năpăstuiți, să îndrepte relele, să fie un adevărat binefăcător, aducând bucurie acolo unde fusese durere. Cum? Putea veni aici să-i vorbească domnului Moldovei orice om din popor, oricât de sărman, oricât de neînsemnat? Vezi bine?" îi păi răspunse Sispo. Și uită-te mai atent spre poarta palatului care se deschidea." El exclamă cu bucurie. Iată, chiar acum vin boierii la sfatul domnesc, așa că tocmai bine am sosit." Se vede că astăzi este chiar ziua în care Ștefan Vodă ascultă plângerile supușilor săi. De altfel, trebuie să știm ioara că este mai ales o zi de bucurie că Ștefan Vodă, după cum ți-am spus, i-a biruit pe tătari în bătălie grea. Și ne dăm deoparte aici în tufișul acesta și vom vedea totul fără să fim văzuți. Zicând acestea, Sispo o trase pe Mioara către un tufiș, adăugând. Așa, de aici, voi putea să-ți explic totul ca să poți înțelege mai bine cele ce vei vedea." Oh, îți mulțumesc, Sispo, cât ești de bun și cât de fericită sunt că te-a lăsat crăiasa zânelor munților și pădurilor să mă însoțești." Fapta ta bună ți-a adus această răsplătire, pe care tu ai dorit-o atât de mult datorită ei, dragă Mioara, ai putut porni în aceste călătorii nemaipomenite." Ei, dar uite, sosește Mitropolitul Moldovei, Teoctist. Vezi cum de-îndată s-au ivit de prin alei și boierii țării, și cum se înclină toți cu respect întâmpinându-l? Iar el, ea privește cum bine binecuvântează. Bine v-am găsit fiilor sănătoși, voinici? Îi întreabă Mitropolitul pe boieri, după închinăciunile obișnuite. Mulțumim, înalt presfinției tale, suntem sănătoși! Răspunsă ei. Iată-te, înalt sfinte, că mai avurăm zile să ținem și acest sfat, domnesc, oftă unul dintre boieri. Că bine zice în cuvință un altul. După grozava urgie ce fuse la lipnic, nu credeam că ne mai vedem pe aici teferi. Veneau tătarii puzderie părinte, iar săgețile lor ca ploaia și ca grindina curgeau din toate părțile, secerând dintre ai noștri. Dar și vodă Ștefania, ca fulgerul, așa se repezea asupra lor și se rotea voinicește cu puteri de uriaș lovind cu paloșul. Cât să zici că aici el era hăt, departe, făcându-și neobosit pârtie prin gloata de dușmani care ne năpădiseră, cerându i măria sa, cu nemiluita dovedindu-i. Tii și ce cumplită bătălie s-a mai fost încins și-ndumbrava de lângă sat, le aminti cel mai bătrân dintre boieri. Căutau tătarii vadul apei de unde să fugă în pustietățile lor, dar cine să le fi fost dat răgaz? He, he, he, bătălie să zici sfârșitul lumii, nu alta! Și ați fost potopit mulți nelegiuiți?" întrebă mitropolitul. Câtă buruiană rea pus derie!" îl lămurește boierul care vorbise cel din tâi. Toți au fost doborâți la pământ. Curgea sângele în valuri și leșurile de tătar zăceau mormane pe câmpul de bătălie. Proptiți!" Hei, hei, fiimei, mei! Cine scoate sabia de sabie va pieri!" zice o vorbă din bătrân. Așa și cu tătarii. Ceea ce au cătat în Moldova lui Ștefan Vodă, supranumit de tot apusul sabia a creștinătății, iacă. au și găsit. Că nu zău așa, boier dumneavoastră se miră un boier, ce avea o tăietură adâncă în obraz. Mă întreb și eu ca prostul. Ce-or fi tot cătând hoardele acestea crude și prădalnice ale tătarilor în scumpa noastră Moldovă? Ce, ne ducem noi la ei să prădăm vreodată? Nu, ferita sfântul. Apoi, atunci, dară, ce cată ei la noi, așa, nitam, nisam? Ia, niște varvar -var, sălbatici, neomenoși și pace, îi răspunse un alt boier. Vinde prin pustietățile lor, fără sfârșit, să jefuiască, să ia rob pentru muncă, dar mai ales pentru a ne smulge darurile de răscumpărare, pe care tot ei ni le cer pentru cei prinși de ei și duși în amarnică robie. Ei și iată că în loc de pradă și rob, ei au găsit moartea hâdă. Hehe! Încă de data asta, noi am izbutit să prindem rob mulți, ba chiar pe însuși fiul și pe fratele Hanului Tătărăsc. Asta da faptă grozavă, mai zic și eu. Așa se întoarce roata. Mare e vrerea proniei de sus." Și cu îndurarea ei, totul se poate împlini aminti mitropolitul boierilor care se încinseseră la vorbă. Iaca de aceea și slăvitul nostru domn în marea lui înțelepciune, drept mulțămită pentru izbânzile câștigate, alță de fiecare dată câte o biserică sau o mănăstire, spre nepieritoare aducerea aminte peste veacuri, până la și urmașilor noștri să știe și ei ce viteji le-au fost trăbunii și netemători de moarte, biruind năprastnic pe dușmanii cotropitori. Și cum de se brodică, tocmai pe când se gătea lucrul la mănăstirea Putna, de doi ani începută, domnul nostru să învingă pe tătarii prădalnici, vorbi un boier mai tânăr, numai să fi văzut în al preasfinte, că eram mereu, iarăși, iarăși, tot unul contra cinci, foc și amar, nu alta. Și numai după ce ne-am înclăștat deodată cu toții din răsputeri, într-un iureș ia și ia cătă că i-am biruit. Uf, că tare grea a fost bătălia asta și tare mulți de -ai noștri au fost căsăpiți de tătari. Irar. Mitropolitul ridică brațul din odășdiile grele. Cu atât mai de laudă e biruința, slăvită ca și mărețul lăcaș de la Putna. Că bine zici în alt preasfinte, făcu boierul care părea mai bătrân dintre toți. Măreți cum nu-i altul e lăcașul Putnei. Ia așa, să tot stai și să privești și să te minunezi într de ce a putut făuri mintea și munca omului. Semne de vrednicie și binecuvântarea a muncii tuturora, muncă îndârjită, întări mitropolitul. Iată că un arcaș răsare ca din pământ și rostește. Măria sa, domnul Ștefan Voievod! Și glasul lui pătrunzător acoperi vorbele tuturor. Murmurul și frământarea iscate printre boieri dovedeau dragostea și adâncul respect ce l-aveau pentru domn. Apoi fiecare trecut la locul ce i se cuvenea după rang. Și deodată se înstăpâni o liniște mare. Și iată-l pe Ștefan vodă, pășind cu măreție spre dânsi. Boierii îi se închină până la pământ. Mioara, cu sufletul la gură, privea și nu-venea i venea să creadă că poate să vadă a ievea pe cel mai slăvit dintre domni Moldovei. Domnul Ștefan nu era prea înalt de statură, dar avea o înfățișare falnică și era îmbrăcat în haine bogate. Fața îi era blândă și luminoasă, cu ochi albaștri ca aseninul cerului și cu sprâncene stufoase. Ochii scânteori dădeau întregii sale figuri, un aer de voință nestrămutată de mare stăpânire de sine, dar și de aprică dârzenie. Pletele bălaie de culoarea spicului, de greu copt, îi cădeau pe umeri. Pe cap, domnul Ștefan purta coroana de voievod. Bună vremea, boier dumneavoastră, greiște el boierilor cu glas blajin, zâmbindu-le cu bunăvoință. Să trăiești, ta, îi urează boierii într-un glas. Mitropolitul ridică dreapta cu degetele a binecuvântare și îl întâmpină zicând: Binecuvântarea domnului se coboară asupra lui Ștefan Vodă, domnul nostru cel înțelept și nebiruit. Ștefan Vodă îi se pleacă adânc după obicei, apoi se așează în gilțul domnesc. Boierii vin pe rând și sărută mâna, luând apoi loc fiecare în gilțul său, după vârstă, după cin. Cei mai mulți rămân în picioare. După cum văd boier dumneavoastră, începe Ștefan Vodă, sunteți cu toții, putem porunci să vină cei ce au de făcut vreo jalbă. Care sunt pricinile de judecat, clucere frunteși? S-au înfățișat Măriei tale, răspunde cumpănit clucerul Frunteș. Răzeșul Ion al Agafiței, care se plânge de vecinul său, boierul Petre Duma, vărul Măriei tale, că i-ar fi cotropit din pământul de Megieșie. S-au mai înfățișat de asemenea femeia Profira Brateș, văduvă cu o copilă, care, nemai având niciun sprijin de când i-a murit ficiorul în război, cerea ajutorul Măriei tale. Au mai venit și răzeșii Nicolae Voicu, Ion Todericiu. Dar domnul Ștefan o oprește cu un semn al mâinii și dă poruncă. Cheamăi mai întâi pe aceștia. Clucerul Frunteș face semn la rândul său unui soldat care strigă porunca mai departe. Să vie răzeșul Ion al Agafiței și boierul Petre Duma, vărul măriei sale Ștefan Vodă. Strigarea se repetă tot mai departe, și tot mai slab se aude, și în vreme ce toți așteaptă să vină, să se înfățișeze în pricinații la scaunul lui Ștefan, o buvnitură picată din Seninei îi face să trăsară. Mioara vede cum din pom, a și căzut la pământ un om ca un fel de arătare. Cine este omul acesta?" întrebă fata nedumerită și Cum te îndrăznește să tulbure divanul domnesc?" E măscăriciul curții," îi răspunde Sispo. Datoria lui este să descrețească cu glumele și lucrurile lui fruntea încrețită de grija a domnului, așa cum se obișnuia pe la toate curțile din vremea aceea. De cum îl vede pe măscărici, domnul Moldovei îl ia în primire zâmbin. De unde ai răsărit, ghidușule?" Din văzduh, măria ta!" Am auzit că azi împarte diriptate măria sa. Atunci mi-am deschis aripile și am venit pe sus în zbor ca să fiu de față la această zi însemnată, că fără mine nu se poate. Ferita sfântul, eu îsca martie din post. Hi -hi -hi. Domnul Ștefan zâmbește mai larg și toți boierii fac haz de vorbele măscăriciului.